Det var första gången, tror jag. Jag tryckte på räck och vi började spela in. Herregud. Det är för att det är nytt år, 2019 nu. Då... Vilken underbar säsong det här kommer bli. Det är Thomas i studion Och det är Anton också i studion Hur mår du idag? Hur jag mår? Ja Du ser ja. väldigt stel ut Jag är stel, jag kan bara titta åt vänster lite grann Och absolut inget åt höger Aj. Jag har nackspärr idag Jaha Det är liksom 90% av min persona idag är att jag har nackspärr Du ser ut som mackan då lite Veckans macka där Han heter Patrick va? Patrik ja. Om du tänker på Boston Tea Party som gick för några år sedan Eller mer Terminator kanske Ja, där, jag är stel i alla fall Hur har, mår du? Ja, har du sett mina armar? Nej, ja det ser ut som vanliga armar Ja, ah, men det är inte det För jag har jättemycket träningsverk Eller så har jag inflammation i båda armarna Så jag kan inte använda mina armar idag Nej, okej okay. Ja, ah, så jävla ont ah, Nu stäcker jag på mig här Men vad har du gjort? Oh, jag har ju börjat i brasiliansk gyötsu Eh, heter det inte så capoeira? Om det Nej är. det är inget sånt där capoeira eller, Då bryter jag av alla lämmar i kroppen Utan det här är ju som Tänk dig judo, kampsport liksom Fast Ä på matta eller sådär okay. Men jag är ju sån rookie, jag är nybörjare Jag blir ju bara slängd som en liten trastocka På alla kroppsdelar Och nu har jag typ bryter mina båda armar här <laughs> Du märkte ju när, jag, när vi körde hit att Det, det är ju svårt för mig Att mm. ens hantera en bil just nu Ja Jo, du har klaga jävlarna nacka på de där eh, armarna. Precis som jag har klaga på min nacke. Ja, vi är väldigt tjusiga idag. Ja, det. vi går omkring som två små gubbar och klagar bara. En Terminator och en Totenbole. <laughs> <laughs> eh, vad va, va ska vi hitta på idag då, Anton? Jag tror jag behöver vätska i min, min hjärna. Ja. Jag känner att jag håller på att svimmar här. Vi tar en liten kaffepaus. Nej, nej vatten. Men vad var vatten? Vatten. Vi? kan ja. vi ta lite vatten. Mm. Ja, men jag hämtar lite vatten. Aj. Och det enda där borta också är det, är ah, det... Fan, alltså det här är helt sjukt Jag har så ont i nacken Och jag har inte gjort något speciellt heller Är det här nytt ah. Topp tre Saker du inte vill göra idag Nej, med kropparna då, Ja, med liksom. kroppen tänkte jag Oj På tredje plats Du väntar på trumvirveln här ja. Ja. Det tar ett tag för mig att vända mig nämligen Ja, men det kommer jag av mig. <skratt> Nej, men du måste ju vara torka sig äschlet. Jag ska inte bysa idag. Nej, okej. Okay. På det. tredje plats, det vill du inte göra idag. Nej, det är inte bra. Det är svårt att nå. Ja, men samtidigt måste man ju. Jag får ju så här torka mig med raka armar på något vis. <skratt> ja, på andra plats. På andra plats. Handla. Alltså matvaror. Det måste bli oerhört komplicerat. Ja, gärna saker som är högst upp på hyllan. Ja, men alltså tänk om man inte hade armar. Nej. Och ska handla helt ja. ensam. Mm. Hur gör man då? Du ja, måste du... du ha en korg runt nacken och så hugger du tag med käften det du ska köpa du kanske har liksom... och spotta ut i korgen. Du har ju bort dina armar nu så du får liksom vänja dig vid det. De ja, jag ska ha... ramla av, så jag har ett läge när det är skönt och det är det här fågelläget när armarna är rakt ut åt sidorna. Så här. Sjöstjärnan tror jag det kallas. Det är Patrik, sjöstjärnan. Ja. Plats, plats nummer ett. Första plats över saker du inte vill göra idag. Jag vill ju inte köra bil idag. Nej, nej. Men jag måste ju jag bil. Det har behövt idag. göra flera Ja, gånger. Och det är ju jätteont. Och, och, och jag gråter nästan. Men jag kommer på en grej nu. Jag ska fälla tillbaka stolen och liggköra. Mm. Det tror jag är bra. Det är lite där trafikrisk kanske. Men. Ja. ja Du då, Thomas, med din nacke. Oh, men gud, ska vi bara vara som två sura ah. gubbar. Gubbar, ja men vi kan väl göra den här listan. Grubbelgubbar. På tredje plats är... Titta åt höger Alltså jag vill inte det <laughs> Du vill inte titta åt Nej, höger, inte då. Nej. höger Nej Men skit i det då ja. Vänster Du kan ju vänstra tills det blir höger Fattar du? Ja. Att du kan snurra runt varje gång Jo jag är ju så illa tvungen ja. Kolla till höger så blir det till vänster tills du kommer till mm. höger Fattar ja. du? Ja. Right? <laughs> ja. ja Bra på andra plats är ju att headbanga, alltså gå på någon rockkonsert och liksom slänga runt med huvudet. Ja, det är inte bra. Nej, ja, jag vill inte det. Det är nästan whiplash-varning nu om du skulle göra det. Och på första plats, över saker jag inte vill göra nu när jag har nackspärr, är... Lägga högerörat mot axeln. Ja, Det gör så fruktansvärt ont ja, alltså, det, det är sjukt Varför är kroppen liksom brukar, utformad så här? Brukar du göra det i vanliga fall tänker jag ja, men Kanske om man håller i mobilen och pratar samtidigt Så ska jag göra någonting med armarna ja, Som jag, jag faktiskt det. kan göra, jag kan använda mina armar Ja du, du kan ju faktiskt Inte få skryta men... men Jag kan använda huvudet och titta åt höger om jag vill ja. Vi kanske kan bli som Power Rangers och slås ihop Ja vi en får unit, liksom. ja. Jag såg för övrigt den filmen igår Har du sett den? Power Rangers? Oh, den, den, den nya Ah, nej, jag ja, också. den var jättedålig. Ja, sett. men Power Rangers har ju aldrig varit speciellt bra. Ja, men när man var liten var det bra? Ja. Åh, oh, du, jag har, en, jag har en liten anekdot som är så pinsam. Mm -hmm kring det. Att man såg det Power Rangers, det är ju liksom häftiga ninjor i färger och de förvandlas till robotar och så vidare och så vidare. Ja. Robot dinosaurier förvandlas de till. Ja, Fattar vad coolt för en tolvåring. Ja men det var ju förrän som helst. Ja. Så kunde alla de här dinosaurierna bli en stor ja, robot också. <skratt> Vilken var din favorit Power Ranger? Oh, red tror jag. Ja, jag var röd, men sen gick jag över till den gröna när han kom, för han var ju tuffast och ja, hade alltså långt den, hår. Den gröna var ond i filmen. Ja, men han... Och han det var en tjej. Den gröna... ja den nya nu. Ja, den som nu. Nej, precis. men nu pratar jag om 90-talsserien. Ja, du pratar om serier ja, precis. Och det där såg jag så mycket på när jag var liten, 11, 12, 13. Uh, och sen så såg jag att de hade gjort en film, kanske sen när jag var... 18. Finns det en film därifrån också? Ja, någon ja. gång kring millennieskiftet gjorde de en. Och sen upptäckte jag den senare liksom och drog ihop ett gäng så här och tänkte: Vi ska kolla på Power Rangers! Mm. Gud vad jävla häftigt det är! Mm. Och så hade jag liksom hosat upp det här någon så jävels. Alltså det är ju. Jag kanske när jag var 17. Mm. Och så ser vi på den där filmen. Och så var det färg på jäntan. Nej. Det var korven, din favorit även kallad red. Nej. Nej. Och så ser vi på den här filmen och det är så dåligt. Det är ju så fruktansvärt pajigt skådespel och det är jättebarnsligt. Ja. Det där är ingenting för 17-åringar liksom. Vi vill ju hellre se FBF bjuden. Ja ja, ja, ja. Ja, men det är sådär, jag hade exakt samma experience när jag kollade på Casper. Ja. Fy fan vad dåligt alltså. Mm. Det tyckte man var jättehäftigt när man var liten. Ja, ja men det händer ju mycket där CGI, mellan, er, liksom. mellan man är 12 och 17. Så det är några år som liksom hela ens hjärna bara förändras. Och så var det ju jättekoolt för några år sedan. Och sen när man har klivit över den där tröskeln. Men verkligen. Men du apropå saker som är pinsamma. Oh, okay. Jag är alltid lika så här har vi? Varje gång säger vi att, men har vi någon? Men ja. då brukar du kunna... Är äh, var det dags igen. Är det från våra sessioner? Vi ska utemus. se, jag lassar upp det här arkivet som jag har här Jag på. kan inte hjälpa dig att bära tyvärr, ja, mina armar ja, funkar inte. Nu ska vi se. Ja, ja den rotar vi här. Mm. Men den här kanske? Den slänger vi på. Nej, det men den Det är... ser ju jättedamm ut. Ja, är det är gammal ett kassettband här. Men det är ifrån Treggors-sessionen. Ja, ja, ja. I, I listan här så står det faktiskt rabarber, salladen eller vagnen. Jaha. Vilken vill du höra? Det vagnen vill jag höra. Vagnen? Ja. Ja. <laughs> ja men vi kan ju nästan ta en till när det var så kort uh, Eller? Ja det här var ju alltså Vi sitter ju i trädgården och improviserar ja. Som vanligt Jag har en liten vagn Men dog du av där då liksom? Ja jag tror ja. att vi blev full i skratt eller någonting Och det blev ingen mer Nej nej nej Ja, det var ju fantastiskt. Lite Dank Jones-Cadillac-tribute. Eh, oh, ja, någon som jävligt den där låten också. Vi kanske får göra någonting av den. Men, men har du en till kort istället ja, Så du kan slå jag. ihop den här. Nej, men du, här har jag en som heter Pancake Motherfucker. <laughs> ja, men den. Du, du, så nämnde du inte den då? är ju tagit den. Får höra Pancake Motherfucker. Jag Don't. Slut. I I jag tror jag kortar den här lite. Men den är ju funky. Pankake, bankake, bankake, pancake, bankake. Bankake, bankake, det är så mycket element ur det här som jag vill diskutera nu, känner jag. Ja. I got bling bling, I got a fast car. Let's do pancakes, motherfucker. I'm a rapper, Joe. Pancakes, a pancake don't make a mistake. Eller vad, vad var det? Ja, det här var Pancake mm. Motherfucker. Det uh, är From the Top of the Mind of the Silly Mind of uh, Anton Alfredsson. Ja, och även melodi av Thomas Medelheimelin. Ja, jag spelade här. Ja, och jag spelade... Försökte i alla fall. Pannkakssmet spelade jag. <laughs> ja, det är ju fantastiskt dåligt och bra på samma gång. Ja. Mm. Men som ni hör, kära lyssnare... Hör, hör du? Som ni hör... Som ni hör, kära lyssnare, så började Sina på det här kontot. Ja. Vi skulle ju hemskt gärna vilja ha något som ni har gjort. Ja. Som ni kanske inte tycker så Antingen jättebra. skickar ni in någonting som ni har gjort själva, eller kanske bara ett ljud som ni har hört. Som tycker är lite pinsamt. Joel, våran kompis Joel skickade ju in Alligatorers parningsläte. Det gjorde vi ju en låt av. Ja, men Precis. Typ exempel på sådana saker vi vill ha in i vår Dropbox. Ja, och allra helst början till faktiskt en, en riktig låt. Liksom. Ja. Eller så här, en, en telefoninspelning har vi jobbat med. Det finns länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Ja. Till vår Dropbox alltså. Ska vi göra ny musik idag? Ja, det är väl det vi gör, ja. tänkte jag säga. Vet du, jag hade ju först tänkt att vi skulle ha en topp tre- Eh, lista på liksom röster som är lite skeva och hesa. Okej. Okay. Eh, men nu tog vi då istället våra krämpor och gjorde en topp tre av. Ja, ja, ja. Men kan vi inte göra en snabb topp tre tillsammans då? Vi gör en snabb Uta top Utan jingle kanske. Okay. Vi bara gör en topp tre här. Ja. Jag har en som jag vet nu. Okej. Okay. Ja, men Tom Waits är väl lite... Ah, Tom ja, Tom Waits är ju jättegrowlig. Ja. Det är ju som grus och aska och... Vart ligger han sprit? då? Han, han, först, ligger? han ligger ju på Anti-Records- Ja, nej. Han ligger i sängen och sover. Eh, nej, han... jaha, Ja, men han måste ju vara på första plats. Är han på första hand? Ja, det finns ja. ingen raspigare röst än Tom Waits. Jag tänker Sven Wolter kommer sen. Men han är ingen sångare. Jo, men han kan sjunga. Var är osten, Anna? Ja, nej, men eh, Tom Waits är en husgud för mig. Så vi börjar från fel ändå. då. Vi tar Tom Waits på första plats. Okej. Okay. Sen ja. på andra plats raspy Voice. Det finns många bra... Jag kan ta en personlig favorit sen om den är jätte vet jag inte. Men Chris Cornell har ju en liten... Ja, den är ju liv. mer crunch än att det är ja. trasig liksom. Men jag gillar den alltså. Den är... Chris Cornell sjunger ju sjöng i Audioslave Slave och, och Soundgarden ja. och Temple of the Dog. Mycket bra sångare. Jävlar det är ju en av mina favoriter faktiskt. Ja. <gå> Tredje plats. Marian Faithful kan väl vara med om vi ska ha med en, en, en kvinna på Ja, men nej, den här också. det är absolut. hon som sjunger en slinga i Memory Remains av Metallica. Nä. Ja, ja, ja. Hon sjunger nog mer också. Hon sjunger en egen. Bra in broken English. Det funkar för henne. Jag tycker det är bra. Tåström, för fan. Det är så här, det är hist. Fan, fan, fan, fan. <laughs> Ja, det är så låten går. Skulle varit gnu. Du låter mer som Ulf Lundell. Han låter mer så här. Men han är också. Vi tar Ulf Lundell också. Ja, Ulf Lundell Tåström. Marianne Faithful och Tom Waits. Det blev en fyra i Chris Cornell lite hard. Chris Cornell får vara med. Ja. Lite ja. utanför. Ja. Sven är också. <laughs> ja. Det har varit en ja, topp men... sju det där. Då har vi namedroppat lite av varje här. Ska vi göra en Tåström-låt Vet du vad? Att jag har faktiskt fått in en sak i droppboxen. Ja. Som av en händelse oh. skulle kunna bli en tåstermblå. Men låt höra. Ja, Vem är hända. det som har skickat in först och främst? Det här är Thomas Björling som har skickat in. Jaha! Ja, <mütt> <mütt> <mütt> <mütt> <mütt> <mütt> <haha> <haha> oh, vad skönt är Level 22. <haha mütt> Said something to <till> me. <mig. mütt> <mütt> <mütt> Vad säger du? Jag försöker härma Tåström. Ja, du lyckas ganska bra. Tycker du det? Ja, ja. man ska liksom lägga Men... in random nummer och random engelska fraser i svenskan liksom. Och Berlinmuren bara. Ja. <laughs> Die Mauer. Ja. Uh... Det där var ju en fin slinga. Ja. Den är ju typ klar, du kan inte bara lopa den då. Den gick lite för högt så jag har sänkt den lite grann. Okej. Okay. Sänkt den en halv, vad heter det, en pitch. En, en halv. halv cent. En, en 50 cent har du sänkt den. <laughs> jag har sänkt den lite grann ja, ja. så den går lite lägre. Okay. Men och så, så tänkte jag att det är coolt ifall vi skulle fejka att det här är live. Ja, det låter väl. Det, det låter som jokin tåström. Ja, och lite publik så här. Ja, så, är lite bakgrundsfra. <laughs> Hej allihopa. Ja, han säger aldrig så. Han ja. säger ingenting. Han kommer ja. in och så rör han konst på fingrarna. Ja. Level 22! Och kom tillbaks Helvetet, sa jag till dig Jag vänta här Ja, ner till gruvan Mamma Vad fan har du gjort? Och sen måste ju refrängen bara upprepa samma ord hela tiden Okej okay. Mamma Vad fan har du gjort? Fan, ja. kolla här, ser mina händer? Att ja. jag liksom värmer upp dem och kan börja röra på dem lite grann. Det här är kanske får... liksom terapi för dig. Det är lite armapi. Ja. Armapi. Sjukgymnastik, alla tåström. Ja, Anton sitter här och liksom värmer upp sina armar. Ah, nu börjar jag ont. Ja. Aj. Ja, men det där blir jättekul. Och vad, vad simpelt och skönt mm. det var. Ja. Ska vi göra det? Hur gör vi det här då? Gör vi det live eller? Eh. Ja, du hörde att det var ett stopp där. Ja. Det, det, det var bara en slinga som kom till mig liksom, ett ord som kom till mig. Ja. Det skulle vara ganska tåströmskt att sjunga de håller mig tillbaks. Ja, ja, ja, ja. gud ja. De håller mig tillbaks och så var tjatar man om det. Ja. Och så tillbaks. sjunger pu publiken sjunger med om det också. Jag är helt såld på att de håller mig tillbaks. Ja. Och det kan ju betyda så mycket. Det kan ju betyda att man är i vägen för någon eller att han är på väg att slåss så att någon håller tillbaka. Liksom. Ja, ja, men det kan betyda Men slåta kan betyda jättemycket eller ingenting, mm. har jag lärt mig. Och så är han väldigt specifik ibland på lägenhetsnummer och gator och att han åker ner till Köpenhamn ja. och inte gör någonting. <laughs> ja, precis. ja, men det är ju väldigt mycket sånt där. Och ja. engelska, att han väver in... Han sa Take me home till sin mamma Julie. <laughs> Jeffrey ja. Lee Pierce. Jeffrey Lee Pierce, the magic mic. Ja. Go on, sa so han. So in någonting om muren, om, alltså Berlinmuren och Autobahn, Autobahn. och eh, Stockholm kanske. Ska vi bara säga några ord? känns känns som att vi kan sjunga till det här liksom, och bara köra runt det lite. Grann. Ja, men vi kör igång. Okej. Okay. Vet du vad? Vi är båda bra på att härma tåström. Ska vi köra varannan värst då? Och så kör vi lite härmningslek då. Som vi ja. brukar. Så att vi försöker rimma på varannas sista ord. Tvåström. Tvåström. <laughs> Jucke <Juk är> Tvåström. <laughs> ja, ja. Okej. Okay. Ja, men vi prövar. Vi kör en live-inspelning då, nu när det är live. Börjar du, eller? Jag kan börja. Det är en tåström-off här, och så får ja. ni rösta sen. Vem var bäst tåström? <laughs> ja. Gå in på Instagram och Facebook. Sök reda på Beardshop Records. Och eh, säg... Är det Thomas eller Anton som är den bästa Tåström? Och då är det inte fisken säg, utan ni ska berätta. Kul en natt ute på autoban Bort från skiten mot Södra Jämstad. Vänta, ursäkta. Jag har sagt det. Nej, vad sa du? Kul en natt. En, en kul en natt, du sa. <laughs> ja men jag vill inte ha det, ta bort En det. kul en natt. Jag vill ta bort det, jag, vill ha, Nej, jag Det nytt. är inte så tåströmskt. Svarta natten, på autoban, åker mot söder, passerar gamla Men wow. det går inte autoban genom Stockholm. Jo men han kan det. <laughs> det behöver vi inte höra ihop. Alltså vi får ju tacka Thomas Björling som har skickat in det här gitarrkompet liksom. Men vi lägger på lite bas och trummor på det här också så att det blir ordentligt. Så det, blir, så det blir en hel låt liksom. Vi skulle bränna ner En bild på Lasse Kroné De sa att det var fel Men de håller mig tillbaka De håller mig tillbaka Som en bild på Chanty Rooney Åh, kvart över färg Jag finner in melodiken i den här uppfyllnaden vi får fan göra så här att vi... vi får köra flera varv liksom och så får jag klippa ihop det bästa bara. Vi ja, gör, gör, gör Massa sånt här nonsens bara och så får saxen vara framme sen. Har du tänkt på innehållet i typ Tåströms texter? Ja. Jag tänker inte bara han, jag tänker även nu ska jag inte förknippa. Jag tycker om Tåström, Lars Winnebäck tycker jag däremot inte om. Uh -huh. men jag alltså ska börja med Lars Winterbeck egentligen. Men vad är det för fel på honom då? Nej, men vad är det inte för fel på Lars Winterbeck? Jag fattar inte att han är så populär. Uh -huh. Men man kan ju omöjligt veta vad låtarna handlar om. Ja, men vad handlar de om då? Man kan ju sjunga... Ute på gatan så stolpar som lyser och jag har en själ som är blå. Solen är inte här och jag kan inte gå. Ja, men det är sådär. Och så tänker de, ja men det handlar ju om kärlek. Jaha. Nej. Uh -huh. Men kan du inte hålla med om det? Jo, det är obegripligt. Kan jag väl, är det kan jag väl och men, Tåström, han är ju jävligt duktig på att uh, vara en engelsk, svängelska. Ja. Min mamma, jag kocker. Min mamma, jag kocker. Sa <laughs> give me a break. Och jag gick mot the city line som var en moose portrayal. Ja, ja, det, det, men det ska faking. vara liksom smala engelska Ja, referens. Och gärna specifikt också. Att ja. han är på rum 23 bakom Stureplan. Satt jag och drack en Bolagets billigaste Prosecco Den svepte vi ner Sen kom massa celebrities Bland annat Lasse Kroner han var omöjlig <laughs> ja, Men, men det... han rimmar ju inte Utan det är det Nej just det. Han, det Det låter som han rimmar Jag tror att han skriver låtarna först Som att de ska rimma Och sen tar han bort rimmen För att han vill vara liksom lite cool Ja ja ja det är, det är liksom mesigt att rimma Vi kan göra vad vi vill Och det gör vi vi så ska göra vad vi vill nu. Och vi ska göra det mot dig. Och jag ska göra små maränge. Och jag ska äta lupsteak. Ja men det hör ju. vi är ju som skapat för det här. Ja. Vi är som skapat för det här. Vi turnerar med två ströms. Två ströms turné, ja. Bara två gig. <laughs> Samtidigt. Ja. Men Ulf Lundell sa vi ja, lite Ulf tidigare också. Ulf Lundell, ja. Det Han sjunger bara, ju inte ens. Det är ju bara ordbajsande också. Lämmar röster vad oss så, men nu fyllas inte par. Nu sa inte jag ens några ord. Nej, det, det låter ju så. Det är en nationalskald, ja, men det, Du det, kan inte racka ner på alla <skratt> våra <skratt> liksom, skalder här. Jo, fy er. Nej, men det <skratt> Obviously så är det väl jag som har fel i och med att de är så populär. Liksom. Så mm. är det ju. Men jag förstår inte. Håkan Hellström. Ja, men herregud. Det är tröttsamt än att prata om Håkan Hellströms röst. Men ska vi prata om hans texter istället då? Ja, de är väl copy-paste <laughs> från typ Bruce Springsteen. Var, var det Direkt översatt från Bruce Springsteen? Ja, men ungefär. Nej, var det, det inte sån Ja, men det är mycket kopierat. Det är bara istället för att ta Philadelphia så sjunger man om Göteborg. Istället. Ja, och sen är allt resten samma. Men ja. det är inte copycat. Nej. <laughs> Nej. Ja, men jag ska ta ett exempel. Det här är alltså Håkan Hellström, en midsommarnatsdröm. Mm -hmm. Satte mig i baksätet och tog mig på en tur. Mm -hmm. Och det här är alltså Blue Oyster Cult med dominance and submission. Put me in the back seat and took me for a ride. Och nu kommer andra delen. Radion var på, kan du digga? Det är locomotion. Yeah, the radio was on, can you dig the locomotion? Va, sjunger han på engelska och svenska? Nej, det är ett från Blue Oyster Cult och Kåkan Hellström. Han är ju typ direkt översatt det här till sin egen <skratt> låt. Jaha. Ja. För mycket revolution. Too much revolution. Jaha, det är direkt översatt. Ja. Okej. Okay. Jag ska ta ett till exempel. Men, men ta en som han har skriver. Ja, han har ju skrivit de här. Säg han. Jaha, ja. okay. Bortsprungna katter ropar, bortsprungna katter ropar tillbaks. Och här är Cindy All Through the Night- The Stray Cat Sings Crying, The Stray Cat Sings Back. Okej. Okay. Ja, ja, Det finns 44 exempel på den här sidan. Jaha. Vad är det för sida? Håkan Hellström, tjuv.se. Ja, det är väl det. Du var full och jag var full i aprilsolen. Du är den sortens flicka jag gillar. För du är tom och jag är tom. Och här kommer Pavements gold sounds. So drunk in the August sun. And you're the kind of girl I like. Because you're empty and I'm empty. Men herregud, det visste jag inte. Nej, och folk älskat vet du. Jaha, men nästa skägg till Ja ja. vem är det då? Ulf Lundell. Ska vi kolla upp vad han skriver? Då? Ja, det kan vi göra. Han skriver mycket. Han, är har också en copycat? Nej, det tror jag inte. Han skriver väl bara obegripliga saker om lyktstolpar och att ingenting händer. Jag ja, men det är ju Lars Winnebäck. Går på det. promenaden. Louise och jag går lyktstolparna välter. Det händer ingenting. <laughs> ja, men det händer ju någonting om lyxtstolpar välter. Det här är liksom en ny punkt när vi slaktar nationalskalder. Mm. Kommer för mycket kommentarer. Ja, hör av er till Beard Records att gmail.com ifall ni hatar oss. Mm. Så kan vi diskutera. Ulf. Då har jag, jag har bara tagit på Mofo här. En låt som heter Blow range, Blå Range Rover. Blå Range Rover. Han tog ut de pengarna och la dem på en blå Range Rover. Jag kan inte melodin. Han hade skatten, villan, skulderna, han la dem på en Range Rover. <laughs> Hans frusen sa ingenting vid kaffet. Hon dukade av och badade barnen. Ja, men och, och, någonting sånt liksom. Ja, ja, ser, ja. Det händer inget speciellt. Han sjunger om att någon lägger pengar på en motorhuv. Alltså, eller har han köpt bilen? Han la pengarna på en Blue Range Rover. Ja, en det Blue kan Blue Range säga. Rover, ja han la väl dem där. Ska vi inte kölhålla Lasse Vinterdäck också? Jag dricker glögg med balkongdörren öppen i natt. Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt. Och sug liv ur din halspulsåder. Mm. När vinden blåser ifrån England. Också väldigt specifikt vart den blåser ifrån. Det kan vara svårt att bli riktigt nöjd. Det är så lätt att fantisera. Och mina tankar och minnen står mig uppe i halsen. Men mycket vill ha mera. Det är ju liksom Veronica Maggio i Hallen. Har du tänkt på det? Hon är alltid i Hallen och håller på. <laughs> I, hallen, I City i Hallen, ute i Hallen och gå på Hallen. Är ute i stan och party i Hallen. Jag kommer i Hallen. Nej, så går det inte. Nej, Nej. Men hon, hon sjunger mycket om Hallen. Hon sjunger mycket i Hallen och i, i stan. Det är fest hos mig i Hallen. I hallen. ute på i stan och så kan du säga det och oh. Och så är det Oskar Lindros också. Står vi en port i står bara still i hallen City i terminalen. Ja men det är så här, Ja, det Ja, och så vindar från England. Då. Det är de som är halbandet. Ja, ja, men det är Halsbandet. mycket sånt där. Jag tår inte Precis. det. Där, ja. ja. Ja, men vad bra. Då har vi ju hatat och vänt hela Sveriges musik lite mot oss ja. Ska vi försöka göra färdigt den här eh, Vad var det vi höll på med? Tåström låten Tvåström. Vi har färdigt den Tvåström Ja såklart mm. Vårt koncept Vi kör sista versen Det här blir vår längsta låt någonsin Men det passar Tvåström Håll här Inte oss tillbaks Tvåström äh, Anton har gått på toaletten Och jag ska lägga lite övertoner Från en akustisk gitarr Sådär Man knäpper liksom längst upp och så blir det coolt. Lägger vi på massa massa effekter på det. Bara knäpper lite sådär. Jag tror han hitarist brukar göra det. Eller så är det han själv. Jag vet inte. Men vi skulle ha något skit i det är slagverk också. Du, vad har du under stolen? Det ska är ju en papperskorg. Ja, det kan ju bli någonting. Den tar vi. <laughs> Kolla. Ja. Åh, oh, vad fint det blir. Den slänger vi in. Papperspellen ska vara med. Jag Tack så fan. Ja, hur gick det där då? Jag tycker att det gick ganska bra. Ja. Jag tycker att det där lät... Tå, tå, tåström lät i alla ja. fall. Ja. Eh, med live-konceptet också. Ja, och det blir ju så live eftersom... Alltså, livekänslan blir extra tydlig när vi improviserar texten medan vi sjunger den. Indeed. Det, så det där var verkligen live. Livearen, så där går det inte att bli. Nej. Nej, det där var ju typ en one-take för första gången. Ja. Men eh, vi tar väl och lyssnar på den. Min sa på ligger när på hög. För jag menar om de inte är värda, de är inte värda någon lön. Och det var som om de inte kunde se mig Det var som asfalt i mitt hår För de vill ju trycka ner dig In Johnson number 12 Ja det är så De håller mig tillbaka Håller mig tillbaka När jag kockar tugga frälgar Som är viss man aldrig sa när han sjöng Roger Moore så vill han aldrig mer tillbaka. Det visade muren, TV2, kvarts av i fem. Kallade på Goebbels, men han kommer aldrig hem. De håller mig tillbaka. Det är helvet. Los på metropolen Som skapar Karbalik De håller mig till vux De håller mig till Du som inte Har mig i kvart <laughs> Det är som ett solo-aljus-drummer av Och sen så blir det svär Åh, jag brusar ifrån tv I ett tväran avlässigt rum Römer 23 på krogen Och jag blir aldrig stött Men de håller mig tillbaks Det är helvete på jorden Det yes, är salto Sköldsmetropolen Som skapar Kalavali Kan du hitta Någon närvaro Igen En som slingar på Autobahn Vill du stanna Och vara i vägen Eller åka Bort från stan De håller mig Tillbaka taxa för. Ja, det visst med två strömm. Det är två strömm. Kommer alla tillbaks. Det kommer över se oss här. Kom alla, alla, alla, far. Se oss. Never in Newcastle. Sen ska putta upp på. Bowser bomb, storm, det är mörkt. Far. Ska det bli lajvare än så här, då måste du ut i skogen och klä ut dig till narr. Eller till, narr. Liksom... Eller till Lars Vindebäck. Ja. Eller en blå... <laughs> Vad var det för något? En blå? En blå. Range Rover. Ja, klä ut dig till en sån. Ska vi livea Range Rover? <laughs> ja. Vi går ut i skogen, klä ut oss till bilar. Ja, men du, det är ju precis som Power Rangers. <laughs> <laughs> eller Transformers. Transformers, blå Range Rover nu. <laughs> Herregud, vi har så många idéer. Men har du idéer, du som lyssnare? skicka in dem till oss. Alltså, du kan ju kontakta oss på Facebook eller på Instagram eller maila till oss på Beardsupercords. Vi finns på Tinder, vi finns på Blocket, vi finns Nej. på Aftonbladet, vi finns på livejasmin.com för ni som är Allt det där, där finns vi inte på. Nej. Men vi kan komma och finnas där <laughs> Om ni vill mm. Men eh, jag och min Axbär stannar kvar här i studion Och klipper ihop det här avsnittet Och sen eh, nästa vecka, vad ska vi hitta på då? Eller näst nästa vecka Då ska vi Ja, vi ska mycka upp en falukord nästa vecka Och så ska vi få den och sjunga Take me to your heaven Nej Möjligtvis <laughs> Du, är fågel, flamingo lär dig koka kaffe som Ja just det, ja. den eviga En flamingo lär dig koka kaffe låten Ska vi fortsätta på den? Vi får se vad vi hittar på ja, nästa gång. vi brukar aldrig göra det vi säger på podden in. Hej då Thomas! Hej då! Oh, jag gick inte, jag är kvar. Ja, jag har gått. Jag har gått för länge sedan ja, rent men mentalt. Nej, nej. Är jag jag är jävla... Kan du hjälpa mig med en grej? Jag tänkte halshuggning. Amputera huvudet.